и минавам на втората идея Великата Ерес продължение <към> Вечните винаги принадлежат на Бога а другите се обучават на земята Великата Ерес показа докъде са стигнали чистите и преданни души тъй като има преданост до някъде, има и абсолютна преданост. Богомилите са духове които са преодоляли от давна света и неговите капани. Това са души, които са станали храмове на Бога. И наистина, Бог е заживял в тях. Чистите знаеха пътя и затова пронизаха кладите. Чистото богомилско сърце е мощно сърце, защото Отдавна той има Божия подкрепа. Великата Ерес е духовна държава, живееща в Бога, в обетованата земя. Великата Ерес – това са души и духове, докоснати от истината. Истината винаги е била опасна за този свят. Но Великата Ерес успя да повлече много хора – за да разбереш Великата Ерес или истината, трябва да имаш духовни очи. Очи от друг свят. Бог изпрати Великата Ерес, защото църквите не бяха пътят към Бога. Те бяха в застой. Бог подаде ръка и на църквите. Дори искаше и тях да се буди но те отново се отрекаха от Него и потънаха още в по-голям застой. Не е лесно да се събудят изключително дълбоко заспали души. И учителя на едно място казва кои са те свещениците по света? Тези, които на времето са разпъвали Христос. Това са те и сега им е даден шанс да се изкупят. Дали ще се изкупят това е друг въпрос. Тук там има и пробудени, дори и сред тях. А по време на богомилите имало много свещеници, които са станали богомили. Напускат църквата и стават богомили. Бог искаше да покаже, че богомилската чистота е по висша от всяка църква, от всеки храм, от всяко светилище. И наистина, кое светилище може да се сравнява с чистото сърце? Кои станаха инквизиция? Хора, които живееха в застоя. Какво се роди в тях? Какви същества се раждат в застоя? Отговора на окултната наука е чудовища. И сам Бог искаше те да видят себе си. Той им направи показ. Те да огледат себе си своя вътрешен свят. И те написаха своята карма за дълго време. Умът няма душа, той е старо чудовище и той води хората от дявола към демона и точно за затова Бог изпрати Великата Ерес, за да спаси човешкото от дяволското и от по-тежкото демоничното. Само за малко ще отклоня Симеон Антипа, един от най-големите пазители на Богомилската книжнина и архивите от най-големите преданни ученици на по Богомил и на Боян. Той е бил рязан парчета по парчета, бил е горен, езика му отрязан с ножица, въглени в очите и така нататък, за да каже къде са архивите. Нито една дума, нито една дума къде са тайните книги на Богомилите. Страшна вярност, страшна преданост. Такива същества в следващите животи се раждат мъдреци, неуязвими, доказали своя чист опит, мъдре опит, не човешкия, и те вече живеят в други измерения и никой не може да разбере какви са те и как действат. Методите вече са други. Така, Бог искаше да им каже, че материята е вторична и че тя е заробваща, но те не го разбраха и отново се самоунищожиха, както и когато не разбраха Христос. Богомилството е вглъбено в Бога и никога в религия и църква. Забележете, е учение е вглъбено в Бога. Не прави грешка да се вглъбява в религия и църква. Накладата Великата Ере се изкачи в своето космическо и чисто съзнание. Накладата беше отстранено цялото човешко мислене и човешкия живот. Човешкият живот беше отстранен напълно в името на духовния живот. Тук богомилите придобиха нова реалност, нов начин на живот. И така в следващите се прераждания те са избавени от дългия път на еволюцията. Говорим за стотици и хиляди прераждания, хиляди години, тъй като те са чрез особена изключителна любов към Бога, спасиха се от еволюцията, влязаха в развитието и се отделиха от прекалено дългия път. Тоест, еволюцията е свързана малко или много в човешкия застой. Учителя казва при еволюцията няма гаранция в следващото прераждане, дали си човек или животно. И казва много хора има кандидати за животни и животни кандидати за хора. Накладата Любовта изпревари времето и цялата иллюзия на света. Накладата, Великата ереста стана част от вечната любов. Тези, които са навлизали в огъня на кладата с голяма любов към Бога, усещали изключително дълбок и древен покой. Тайно Бог е бил с тях. Разбира се, тази увереност може да дойде само от Бога, сами по себе си, те нямат тази сила, увереност и устойчивост. Но при единство с Бога нещата се променят. Такъв дълбок покой е древен, че те не са могли да го опишат, защото те усещали, че Бог реално се слива с тях. Това е тяхната награда. И ги изпълва със себе си. Случвало се, Великото единство на кладата, без да разберат другите за какво става въпрос. Срещата с Бога на кладата е несравнима с нищо на света. Няма по-дълбоко събитие, което да се случи от това единство. За богомилите тази среща е била по-важна от света и по-ценна от живота. Защото богомилите са небесни жители, а не земни. Точно затова те са наречени богомили, мили на Бога, това, което през Витер Козма въобще не е разбрал. Няма и как да разбере. Кладата беше метод за придобиване на безсмъртното и духовно тяло, свободното тяло в Вселената. Така.